Capítulo 7 Flechas de dor, flechas de triunfo Existe um custo que acompanha o um chamado e a unção divina. Quando finalmente reconhecemos que a nossa vida não é nossa e que fomos comprados por um preço, então tudo muda. Começamos a sentir a urgência de Deus nos movimentando inexoravelmente para uma parte especial dos campos da colheita. Lembro-me da grande urgência que senti quando ministrava por centenas de milhares de pessoas na África Central, aonde o vírus HIV infectou mais de 1 um em 4 adultos e um número incontestável de crianças. Em algumas cidades da região, mais de 7 em cada 10 grávidas haviam sido, tido resultado positivo para testes de HIV e provavelmente infectados passariam a enfermidade fatal aos seus bebês durante a gestação, nascimento ou amamentação. Muitas daquelas pessoas estavam morrendo e o Espírito me pressionou quanto à urgência de pregar-lhes o Evangelho da vida antes que a vida delas chegasse ao fim. Na época em que escrevo este livro, AIDS e HIV é a principal causa da morte na África E 6.500 africanos morrem a cada dia. Quando a paixão de Deus flui com tanta força em direção ao perdido e ao ferido, seus servos devem, às vezes, tomar algumas decisões difíceis de fechar o coração a fim de obedecer o seu Senhor. Isso aconteceu com muitos servos de Deus durante os séculos. Aconteceu comigo enquanto dirigia as cinco campanhas evangelísticas na ilha de Taiwan, na República da China. Os líderes cristãos de Taiwan me disseram que se as igrejas do país vissem duas pessoas virem ao Senhor em um ano, haveria uma grande celebração. Estávamos vendo centenas delas vindo ao Senhor a cada noite durante aquelas reuniões. Embora a batalha espiritual nos céus fosse uma das mais intensas que já há testemunhar em minha vida, ainda estávamos vendo a colheita sendo ajuntada de maneira milagrosa. Bem no meio dessa vitória gloriosa e demonstração do poder de Deus, recebi um telefonema devastador. Meu irmão mais velho estava seriamente doente. Ele nunca se casara e literalmente sacrificara sua carreira e vida para tomar conta de minha mãe e educar minha irmãzinha e eu. E depois do falecimento do meu pai, ele havia se derramado por nós. Eu estava orando pelo meu irmão há dois anos e meio logo depois que ele ficou seriamente doente pela primeira vez e Deus tinha milagrosamente sustentado e levantado. Dessa vez ele estava à beira da morte, em Londres, Inglaterra e tudo o que eu podia fazer era me comunicar por telefone com o outro lado do mundo. Queria tê-lo em meus braços e dizer que o amava, queria dizer obrigado por cuidar de mim tão fielmente. Tudo que eu podia fazer era continuar aquelas coisas Apesar das dificuldades As campanhas que eu conduzi Haviam sido anunciadas Por um ano e meio Centenas de pessoas estavam vindo De avião de Singapura e Hong Kong Milhares de chineses estavam Sendo salvos no processo Pessoas que nunca haviam ouvido O evangelho com poder Então recebi a notícia de que meu irmão Havia falecido Conflito do dever vendo de uma tradição que diz Que quando uma pessoa da família morre Todo homem deve ir ao funeral, especialmente o filho mais velho, que estiver vivo. Liguei da República da China para minha mãe em Londres e disse a ela. E ela disse, querido, nunca lhe pedi nada. Venha estar com seu irmão. Se eu fosse a Londres para o funeral, teria que cancelar no mínimo cinco noites. Duas para a viagem de Taiwan para Londres e uma noite de Londres, mais duas para voltar para Taiwan. Entretanto, centenas de almas perdidas estavam sendo salvas a cada noite. Minha mãe estava me pedindo para honrar o homem que abriu mão de tudo por mim. E era um pedido legítimo e por um motivo muito importante. Se eu atendesse, porém, centenas e talvez milhares de almas provavelmente estariam perdidas para sempre. Veja... O Senhor está nos levando ao ponto em que temos de fazer escolhas difíceis que desafiam algumas das maiores prioridades em nossa vida. Tive que ligar para minha mãe e dizer, Mãe, amo você, mas tenho de responder ao chamado do Senhor. Fiquei na China e não fui ao funeral do meu precioso irmão. Mal consigo lhe dizer como me doeu fazer aquele telefonema e pregar, apesar de minha dor. Mas a glória de Deus desceu com uma nova medida naquela noite E depois de cada reunião E nós vimos centenas de pessoas salvas cada noite Eu sei que verei cada uma delas nos céus Mas tive de fazer uma escolha difícil naquela noite em Taiwan. Deus está levando todos nós para uma jornada que será difícil Que nos forçará a fazer escolhas difíceis que girarão em torno da questão Quem eu amo mais? A dor indescritível que senti quando fiz aquela escolha, estendeu-se e permaneceu comigo por algum tempo. Amo profundamente minha mãe e a respeito, e não há palavras para descrever o amor, gratidão e respeito que tenho pelo meu irmão. No entanto, tinha de responder ao chamado de Deus e levar luz àqueles que estavam em trevas. Uma palavra de Jesus. A dor daquela decisão me perturbou até que o Senhor veio a mim com uma palavra que me curou gloriosamente. Só é necessário uma palavra do Senhor para levar embora toda a lágrima e dor do seu coração. Você sabe o que ele me disse? Ele disse, «Mahesh, você está fazendo a minha obra. porque você não pode ir? Eu fui. Se ele foi, então você sabe o que isso significa?» Ele pegou meu irmão pela mão e disse, «Vamos». Eu a seu irmão ao Senhor alguns anos. Então sabia que ele era salvo. E o próprio Jesus veio pessoalmente levar meu irmão à presença do Pai. A Bíblia nos retrata como soldados e guerreiros no exército de Deus. Como um soldado sobre o comando divino. Talvez você encontre determinadas coisas em sua vida que entrem em conflito com o chamado de Deus para ela. Se você der essas coisas a Deus... E obedecer o seu chamado. Então ele pessoalmente cuidará das coisas que você abri mão abriu mão para obedecer o seu comando. Quando o Senhor dos senhores e rei dos reis, descrito por João no livro do Apocalipse, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele está pronto para vingar seu povo, Israel e sua igreja, com a espada de sua boca. E nos levar a uma vitória total e iminente. Entretanto, primeiro devemos aprender dois pré-requisitos da vitória em cada batalha. Primeiro, devemos lançar fora todo pecado e impureza em nossa vida por meio do seu sangue. Dois, devemos obedecer a cada comando e seguir cada estratégia que o Senhor nos dá, sem desvio ou hesitação pelo temor. Se você recorresse aos livros históricos e várias formas de mídia, você acabaria com uma lista bem grande de problemas, calamidades e obstáculos que se apresentam a nós nessa geração. Eu sei de sua lista que ela incluiria fortalezas demoníacas como abortos, excessivo de drogas e as doutrinas sedutoras da nova era e do humanismo universal que corrompem as mentes e as instituições de cada país ocidental do planeta. Essas coisas são demoníacas na origem e destruidoras entre a humanidade e até dentro da igreja. A resposta a essas influências está em Cristo e em sua igreja. Não importa quantos principados e poderes de maldade ameaçam destruir a justiça neste país e levar cativo nossas cidades, Deus tem uma resposta. Deus revelou essa resposta na oração do sumo sacerdote no Evangelho de João. É a glória de Deus revelada em nós. Jesus nos deu a mesma comissão que capacitou e dirigiu sua missão inicial para nos redimir. Essa chamada é nossa chamada. Apenas Ele já terminou a obra da cruz. Agora é o nosso trabalho levar as boas novas ao mundo. Você tem o desejo de observar o jejum modelo de Deus descrito pelo profeta Isaías? Deus está nos comissionando como seu exército do final dos tempos com uma declaração antiga de guerra. O espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. E do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Isaías 61, do 1 ao 6. Reconstruindo as ruínas antigas. Esse nível de chamada divina demanda uma mudança sobrenatural de nossos valores, direção e foco na vida. Se os valores de uma pessoa ainda são carnais, então você sabe que ela ainda não foi tocada pela glória de Deus. João, o revelador, teve uma experiência com Deus que mudou sua vida As coisas que ele viu em sua visão dos céus ainda estão nos afetando hoje Algo acontece com as pessoas quando se encontram com Deus vivo Eu chamo isso de vício glorioso Uma vez que João viu a glória de Deus, ele ficou viciado. Uma vez que Moisés viu a glória de Deus, ele ficou viciado. Uma vez que Paulo viu a glória de Deus, ele ficou viciado. Cada um desses homens trouxe uma parte da glória, governo e poder de Deus dos céus, de volta à terra com eles. Uma vez que você provar o celestial, nada na terra poderá chegar perto de satisfazer sua fome e sede pelo celeste. Eu creio que, de certo modo, é mais fácil vir a Jesus com um completo pagão experimentar glória do que crescer na igreja e buscar provar essa glória. Não raro, as pessoas que passaram anos em uma igreja começam a considerar a glória como certa. Repetidamente, os cristãos respondem aos relatos do derramamento da glória de Deus nas reuniões como algo normal. Ah, eu conheço isso. Já ouvi falar esse respeito toda a minha vida. Digo a eles, não, você não compreende. Você está falando sobre ouvir falar ou saber a respeito de algo histórico, Ou de algum acontecimento Você não conhece e não provou a maravilha da sua glória Este é o problema Eu era um hindu Quando de repente Deus apareceu para mim uma visão do céu Ele abalou minha alma em mente Transportou-me em um momento de completa escuridão Para completa luz quando tive a visão de Jesus Cujo brilho era maior 10 mil sóis Quando na manhã seguinte eu finalmente acordei, estava completamente cativo por Jesus. Quando cheguei pela primeira vez na América do Norte e comecei a frequentar a faculdade bíblica em uma igreja tradicional, as pessoas não conseguiam entender porque eu era tão fanático por Jesus. Elas diziam, você precisa ter calma, isso vai passar. Eles se compadeciam de mim porque eu era apenas um pagão recém-salvo. Se eles não fossem bondosos, teriam mandado-me embora, bem antes do que fizeram. Com o passar do tempo, porém, comecei a morrer por dentro. Apatia, dúvida, descrença começaram a drenar minha vida. Encalharam em um lugar em que o espírito da religião negava o seu poder. De início, eu quase me senti envergonhado porque não tinha grande tradição na igreja. Logo descobri que não estaria perdendo nada se a medida padrão fosse a vida e a fé da maioria dos cristãos históricos. Eu tenho grande consideração pela verdadeira herança espiritual de famílias que tiveram um relacionamento pessoal e completo com Jesus. A maioria dos cristãos, porém, herda apenas uma forma de religião que parece determinada a negar o poder de Cristo e sua glória. Entretanto, essa não é uma herança a ser apreciada. É uma enfermidade que necessita de cura Deus oferece instrução em Efésios 6:10 para a qual esse exército do final dos tempos precisa tentar. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e na, no seu forte poder vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados como a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Vai lhe custar conhecer Deus e ver sua glória. Como Paulo, você terá que sacrificar todo o seu conhecimento e tornar-se como uma criança diante dele. Você terá que assinar o próprio atestado de óbito na cruz da obediência e diariamente submeter sua vida, agenda, suas prioridades em oração e jejum, então quando você confiar nele, despice dos seus trapos imundos de justiça e credenciais religiosos, Deus lhe dará sua justiça em novas credenciais, que tem tudo a ver com sua presença e nada a ver com a aprovação e o prazer do homem. Durante o período em que o Senhor me chamou para observar em jejum de 40 dias, era algumas vezes tocado pela glória de Deus. Naqueles momentos, quando estava consciente, não queria mais viver. Na verdade, eu queria morrer a fim de poder estar com Ele. Em um instante, Sua glória transformou meus valores e percepção de vida. Embora eu tenha fé para crer em Deus, para ter uma... Mercedes nova ou uma casa, eu prefiro focalizar minha fé e energia em ver 100 mil pessoas vindo para Jesus em uma só noite. Bênçãos materiais e suprimentos são bons, mas meu coração foi transformado pela glória de Deus. Anelo por Ele, anseio pela Sua presença e cresci para amar e desejar as coisas que o meu Mestre ama e deseja. Quando somos tocados pela glória de Deus, as coisas da terra ficam instantaneamente pequenas demais em comparação a essa glória. Quanto mais perto chegamos dEle, mais nós morremos. Quanto mais nós morremos, mais semelhantes a Ele nos tornamos. Isso foi o que Paulo quis dizer quando falou, refletindo a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Se você não estiver no Espírito, não conseguirá ver as coisas de Deus experimentar sua glória. Se você pagar o preço para buscar sua face em oração e jejum, então experimentará uma vida de transformação quando literalmente se apoiar na força do Senhor e no poder do seu poder. Essa é a única maneira de lutar o bom combate da fé. Não recui durante o conflito. Na época da Guerra do Golfo, líderes mundiais e cristãos vieram, viram muitos exemplos do que acontece quando reinos estão em conflito. Durante os dias finais da batalha, os líderes mundiais discutiam sobre se a máquina militar de Saddam Hussein deveria ou não ser aniquilada ou apenas expulsa do Kauai. Alguns disseram que Hussein deveria ser tratado como qualquer soberano, em vez de ele estava em seu, uma vez que ele estava em seu território, e assim foi feito. As forças aliadas da Força Tarefa da Tempestade no Deserto recuaram, mas quase que imediatamente, quando ficou evidente que Hussein mentia, mentira sobre o seu vasto arsenal de armas nucleares e biológicas, os líderes norte-americanos lamentaram a decisão de retirar-se pouco antes de derrubar Bagdá. Agora, 10 anos depois, o nosso exército está lutando no Iraque novamente, porque eles não ficaram um dia a mais. O general Norman, comandante das forças aliadas da tempestade do deserto, diz que suas forças precisaram de mais um dia para entrar na no capital do Iraque, Bagdá, e derrubar o império de Hussein. Em vez disso, receberam ordem para recuar. Agora a situação está se repetindo. A oposição e a violência na luta para criar um Iraque livre levaram muitos a dizer que estava na hora de dar o fora. Eles estavam satisfeitos com a derrota parcial do inimigo e não queriam fazer o sacrifício necessário para garantir uma vitória completa. Os acontecimentos no Iraque espelham a atitude de muitos cristãos Concernentes à batalha espiritual Uma vez que a crise Imediata é resolvida Ou quando a oposição parece grande demais Nós recuamos Em vez de perseverarmos até o fim Deus quer nos dar A vitória Mas também desenvolver a capacidade E a força que vem Ao aprendermos a perseverar na batalha Vemos essa questão Claramente nos fatos que acontecem Há quase 2.800 anos Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando-se sobre ele, chorou, gritando, Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, tragam um arco e algumas flechas. E assim ele fez, pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse Abra a janela que dá para o leste e atire O rei o fez e Eliseu declarou Esta é a flecha da vitória do Senhor A flecha da vitória sobre a Síria Você destruirá totalmente os arameus em Afec Em seguida Eliseu mandou que o rei pegasse as flechas e golpear o chão Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente três vezes. Segundo o rei 13, 14 ao 19. Deus garante a vitória pela palavra de seu servo. Mas está claro que ele espera uma resposta do rei. Fé e perseverança na batalha Se você quer saber como alcançar vitória na esfera do Espírito Aprenda a lição de Jeoás E nunca pare até que a vitória total seja sua em Cristo Nosso Deus nos deu algumas flechas poderosas ou componentes de vitória E precisamos impressionar a terra com elas Até que a vitória total seja nossa Desenvolver um estilo de vida de oração e jejum dá oportunidade ao Espírito Santo de moldar essa determinação e fé em nosso espírito. Oito flechas da vitória de Deus. Primeira, seja cheio do Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. 2. Escolha sua batalha. Busque a direção de Deus para saber como entrar na batalha espiritual agressiva. Davi perguntou ao Senhor, Devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, Vá, eu os entregarei nas suas mãos. 3. 4. Analise o custo e comprometa-se com a vitória completa. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 31 ao 33 4. Seja sóbrio. Nem derrotas momentâneas e nem o sucesso deve ser capaz de fazê-lo baixar a guarda e retroceder. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 613 13 5. Tenha o objetivo de ganhar a batalha. Não permita que a falta de coragem ou as distrações dissipem seu compromisso de ganhar. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abalhe. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58 6. Não permita que obstáculos inesperados o forcem a retroceder. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 962 62 7. Seja agradecido, já que a batalha está a ganha, agradeça a Deus e louve pela vitória. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57 8. Seja vigilante, guarde a vitória até que a região esteja estável. Estejam alertas e vigiem. O diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 58 Essas oito flechas podem servir como nossa aljava de poder para a vitória. No reino de Deus devemos compreender claramente que o nosso inimigo, o diabo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nossos objetivos devem sempre ser claros e determinados E assim nossa fé e recursos divinos sempre suprirão a força de que precisamos Recordo-me novamente dos anos negros da Segunda Guerra Mundial Quando os grandes exércitos se reuniam pela causa do bem do mal E tanto o Ocidente quanto o Oriente discordavam quanto ao domínio do globo Em meio ao conflito global, vimos grandes líderes se levantarem. Alguns foram inspirados pela encarnação do mal, ao proporem um o objetivo demoníaco de aniquilarem os judeus e imporem seu domínio sujo a toda nação que alcançasse Outros homens de propósitos mais nobres foram colocados pelo plano divino para evitar o perigo. Seu nascimento em sua geração demandou uma resposta no corpo, alma e espírito para resistir ao aumento do mal naquele dia. Como cristãos, o fato é que, nesta época atual... Somos nós quem devemos dar toda a atenção e obediência ao propósito de Deus em nossos dias. Por meio daquele conflito, a tenacidade e a devoção à vitória do general norte-americano George Penton inspirou e facilitou algumas das maiores vitórias dos aliados contra o Terceiro Império de Adolf Hitler. O general Penton era conhecido por ser cruel quando buscava os seus objetivos. Quando chegou o momento de pegar o inimigo, Pétan queria ter certeza de que ele e seus homens estavam na brecha, mesmo que suas reservas de suprimentos estivessem sempre diminuindo diante do rápido avanço da linha de frente de suas colunas de veículos motorizados. O general Pétan fez um grande discurso pela coragem quando pediu a atenção de suas tropas antes que elas prendessem o inimigo sabendo bem que muitos deles seriam chamados para fazer o sacrifício máximo, perdendo sua vida ou membros do corpo em troca da libertação de outros. Esta é a paráfrase do discurso do General Patton. Homens, um dia quando seus netos subirem e seu cole olharem para você e perguntarem, querido vovô, o que você fez na Guerra Mundial? Você não terá de abaixar sua cabeça envergonhada e dizer Estava adubando a terra em Lousiana. Você poderá olhar para ele e dizer Querido, eu estava bem no meio da batalha quando as nações do mundo estavam penduradas por um fio. Hoje, Deus está preparando sua igreja e reunindo as suas águias para a guerra. Ele está concentrando suas tropas diante do derramar de uma onda satânica. Será que ele previu pelos profetas do Antigo Testamento, seu grande derramado Espírito Santo sobre toda a carne, inundará a terra com a sua glória e lavará todo mal diante dela. O grande exército divino está sendo preparado para pegar a presa, derrubando as fortalezas de resistência maléficas sobrenaturais que estão segurando. A humanidade na escravidão do terror, pecado e enfermidade por todo mundo Devemos desenvolver perseverança, tenacidade e permanecer pacientes Se quisermos ter sucesso na batalha Apesar de tudo, não devemos recuar, desistir, dar as costas Até que tenhamos destruído totalmente as obras do inimigo Recebemos uma promessa de vitória Entretanto, Deus está esperando que nós Possuamos os portões do inimigo para destruí-lo completamente. Finalmente precisamos atentar para a demonstração da palavra de Deus quanto a nossa fé nos tempos de conflito, dificuldade e decisões difíceis. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, versículo do 35 ao 39. A vida de fé e obediência a Cristo nos trará flechas de dor, bem como de vitória. Essa é a vida de um soldado de Jesus. Porém, recompensa nessa vida e na vida futura é além da medida. Chegue-se a Ele e peça graça suficiente para hoje. Você e eu não estamos sozinhos no caminhar na fé. Há outros que se foram antes de nós e E sua vida brilha como exemplo glorioso da fidelidade e poder de Deus sobre todas as coisas.